Rasa syukur dipanjat atas skala usaha dan penat jerih dan berdoa agar semuanya mendapat berkat. Suatu penghasilan yang bukan mengambil masa yang singkat. Satu rasa yang cukup luar biasa apabila dalam lelah dan penat, diri tak pernah merasa tenat. Setiap melodi begitu melekat, setiap puisi selirik dibuat penuh himat agar resah dapat terubat. Keceriaan juga tidak pernah beralih tempat tambalah rasa yang sungguh hebat atas segala kejujuran dan hati yang sepakat salam perkenalan Siti Nur Haliza